Oggi iniziamo il secondo capitolo del trattato di Pesachim che è intitolato Kol Shaah. Ora, premessa. Quando quando si studia la Mishnah, non bisogna dimenticare che la Mishnah, come abbiamo ampiamente discusso al, eh, nel nell'inizio del corso, nell'introduzione, la Mishnah parla in maniera estremamente precisa esatta, ma soprattutto molto molto breve. Può sembrare che la Mishnah dica una cosa e tu ti chiedi "ma perché deve fare questo esempio strano? Avrebbe potuto dire la stessa cosa in maniera più semplice?". Il motivo è perché c'è non uno strato, ma molti strati sotto che chi studia la Mishnah deve in qualche modo arrivare a capire o con l'aiuto della Gemara o con l'aiuto dei Kiko, dei chi commenta Mishnà, la Mishnah, la Mishnah. E in base a questo si può capire perché la Mishnah ha fatto un esempio specifico, se anche se sembra avrebbe potuto dire in maniera più chiara o in maniera semplice. E in base a questi approfondimenti si può capire il vero senso della Mishnah. Allora, a volte la Mishnah vuole dire una cosa, ma lo dice per via traversa. Per esempio, all'inizio la prima Mishnah di tutte le Mishnayot, il trattato di Berakhot, la Mishnah eh, parla degli orari dello Shema e la Mishnah dice: "Da quando si fa lo Shema della sera, cioè quand'è che scatta l'obbligo di recitare lo Shema della notte, della sera? Qual è la ris la risposta che la Mishnah dà? Invece di dire qual è l'orario, che è praticamente l'uscita delle stelle, la nuova, diciamo, la notte che cala la sera, vera. Ma mi snadisce da quando i kohanim possono mangiare la terumah dopo se si sono stati impuri hanno fatto la mattina l'immersione e devono aspettare il tramonto do e poi possono mangiare la terumah dal momento in cui i kohanim possono mangiare la terumah è e quello l'orario dello shema. C'è una maniera più traversa di di rispondere alla domanda. Obbligato. Allora lì nel trattato di Berakhot si spiega perché la Mishnà lo deve esprimere proprio in questa maniera per farci capire molte altre cose che la Mishnà vuole trasmetterci. Questo vi ho fatto un esempio per dire non bisogna anche perdersi negli esempi che la Mishnà fa. Innanzitutto bisogna cogliere il messaggio chiaro della Mishnà. Può darsi che la Mishnà lo dice in maniera attraversa, però innanzitutto cogli il messaggio, non perderti nell'esempio, cogli il messaggio stesso e poi cerchiamo di capire anche perché è stato fatto quell'esempio là, perché anche quello è molto importante perché sennò la Mishnah non l'avrebbe fatto, chiaramente. Ok? Oh, allora adesso vedremo la nostra Mishnah che sembra molto semplice, però anche qui ci sono dei strati sotto, cercheremo di capirli. La Mishnah dice Di cosa sta parlando adesso la Mishnah? La Mishnah parlerà del discorso del Chametz quando ancora è la vigilia di Pesach. Da che ora, da che orario è vietato ehm trarre beneficio dal chametz? E da che orario è già obbligo eliminarlo e bruciarlo? L'orario dal quale è, è è vietato mangiarlo, questo lo abbiamo già visto nel nel primo capitolo. Vero? Abbiamo parlato, se vi ricordate nel primo capitolo, dell'orario, dal quale, da quell'orario in poi, non si può più mangiare chamez. Una delle opinioni che abbiamo visto è quella di Rabban Gamliel. Ora ricordo in particolare questa, perché la nostra Mishnà che adesso studieremo, si basa su questa opinione di Rabban Gamliel. Rabban Gamliel ha detto che, per ciò che riguarda il chamez, lo si mangia solo fino alla fine della quarta ora. Quando è che scatta l'obbligo chamez? biblico, diciamo così, l'obbligo della Torà di divieto di chametz katza la sesta a mezzogiorno, quindi dall'inizio della settima, quando finisce la sesta ora è, è pesach. È pesach per quanto riguarda chametz, sì. sì. Ok? Quindi il divieto di mangiare, divieto di beneficiare qualsiasi, tutto tutti i divieti di chametz si applicano. Ora i maestri hanno anticipato questa cosa per non arrivare a Allora Rabban Ga'mriel ha detto che il chametz si può mangiare fino alla fine della quarta ora anticipato. Mentre invece la Terumah, cioè un Cohen che ha della Terumah di chametz, non la deve bruciare ancora, non la deve non deve smettere di mangiare, può mangiare ancora per la quinta ora. Ora la nostra Mishnah dice: Da qui Riprendiamo il discorso o e entriamo nella nostra missione. Vediamo il testo. Kol sha a shamtar lechol. Tutt'ora che è permesso mangiare chametz, la vigilia di Pesach, quando è permesso a te mangiare, in altre parole, è permesso anche machil, la behama, la haya e la ufot. Di cosa stiamo parlando? Letteralmente vuol dire tutt'ora che è permesso mangiare chametz è permesso anche dare da mangiare come mangime a la bestia addomesticata, behemah sarebbe la bestia eh, tipo la mucca, la pecora anche addomesticata, chayyah è la bestia più selvatica e la ofot anche ai volatili. Quando puoi mangiare te, puoi dare anche a loro a mangiare. È normale, cioè perché non dovresti poter dare anche a loro? Allora la Gemara spiega cosa intende dire la Mishnah La Mishnah sta parlando di nuovo, secondo quanto ha detto Rabban Gamliel. Vero? Quando la Mishnah dice, quando è permesso mangiare il khametz, è permesso anche dare da mangiare, non sta parlando di tutti noi che a noi è permesso mangiare il khametz. Sta parlando del Kohen, della Terumah. Vuol dire, Rabban Gamliel ha detto, fino alla quarta ora noi possiamo mangiare, e i Kohanim possono mangiare la Terumah fino alla quinta ora. Allora quando dice è permesso mangiare sta parlando dei kohanim, cioè a noi è già vietato mangiare, perché siamo tra la quarta e la quinta. È permesso ancora ai kohanim mangiare, quando è permesso ai kohanim mangiare la terumaka e i khametz, è ancora permesso a noi dare da mangiare il nostro khametz ai nostri animali. Vuol dire che non possiamo, cosa vuol dire questo in altre parole detto noi in no, maniera man più man semplice? Sì? di mangiare ma puoi dare agli animali. Eh. Esatto. Eh, esatto. E cosa vuol dire puoi dare no, agli animali? Un po' godere. Esatto. Vuol dire, detto in maniera più semplice, ora vediamo perché la Mishnah lo esprime così, però detto in maniera più semplice vuol dire assurba akhila, ovvero no, no, no. è vietato alimentarsi, mangiare, ma mutar è permesso bahana'a, è permesso il godere, il beneficiare, perché tu benefici dal fatto che gli animali lo mangiano. Ok? Ora Se è vietato mangiarlo, ma è permesso goderlo, a Mishnah poteva dire mutar behana e asur bakhila, perché lo deve esprimere in questa maniera strana, aveva vie traverse. Allora qui c'è qualcosa che la Mishnah ci vuole trasmettere con attraverso il fatto che la Mishnah parla così. Per quale motivo? Per insegnarci alcune cose. La prima cosa La Mishnah se vi è detto è permesso beneficiare, è permesso godere. Tu avresti potuto pensare: "Sì, posso beneficiare in qualche maniera, posso vendere il cornetto, posso fare qualcosa". Però non posso darlo all'animale, al behemá, all'animale alla all domesticato, perché l'animale quando mangia lascia la rimanenza, non mangia tutto. La pecora mangia e lascia, la mucca la mangia e lascia. Allora se rimane a meetz, forse non non è permesso in questo orario già dare da mangiare forse posso beneficiare ma in un altro senso ma non dando alla behema allora per questo la Mishnah dice no ma khil la behema è permesso dare alla behema ma non si ferma dicendo facendo l'esempio della behema la Gemara spiega dice anche la haya la haya quale selvatico è l'animale più selvatico perché perché l'animale selvatico non solamente lascia so mangia e lascia ma so lo mette, mette sì. da parte, lo, lo nasconde, lo, lo lascia per domani. Capisci, dai. Eh, allora ancora peggio. Allora forse lo posso dare alla Be'ma, ma non alla Chaya. No, la Mishnah dice poi ancora darlo anche alla Chaya. E una volta abbiamo detto Be'ma e abbiamo detto Chaya, allora si aggiunge anche volatili per dire una cosa completa. E questo è il motivo per cui la Mishnah parla in questa maniera, non dice semplicemente è permesso beneficiare perché se avesse detto così non sarebbe ancora chiaro se è permesso davvero anche in questa maniera. Ok? Ecco perché. Allora la Mishnah aggiunge però un'altra cosa: un mochero la nokhri in questo orario, appunto in cui è vietato mangiare, ma è permesso godere e ancora permesso venderlo la nokhri al non ebreo. Quindi è permesso beneficiare anche in questa maniera di vendita, di trarre un guadagno dal khametz, questo anche è incluso nel concetto di mutar bahana'a, permesso godere, anche se sa che e in teoria vendere è incluso nel godere, allora di nuovo avrebbe potuto dire permesso godere, perché deve fare l'esempio specifico vendere al goi? Perché qui fa riferimento a qualcosa, un'altra informazione che noi avremmo che per il quale potremmo per la quale potremmo pensare che non è così che non si può vendere al goio. Qual è questa altra informazione? La Gemara spiega che la Mishnah vuole escludere una opinione che è citata in un altro posto, che è l'opinione molto autorevole di Becha Mai. L'opinione di Becha Mai è che eh, è vietato vendere chametz a un goy prima di Pesach. Se non si sa che il goy finirà quel chametz, consumerà quel chametz entro quando entro Pesach. Vuol dire Becha mai è molto rigoroso dice se tu vendi il tuo chametz a un goy, devi assicurare che il goy consuma quel chametz prima di Pesach. La Mishnah vuole escludere questa idea. Beh, mi sembra giusto. Ti sembra giusto perché sei arrivato dopo la Mishnah. Allora già è no. scontato per eh, noi, però, però per all'origine non era scontato. Carmelo. Allora Bechamai dice così la Mishnah dice no umohrolanohri è permesso venderlo al goy nell'orario in cui è permesso per te trarre beneficio e non importa cosa ne farà il goy anche durante pesach. Esatto. Cioè la nostra Mishnah aggiungendo le parole umohrolenohri e lo si può vendere al goy sta dicendo la Halakha non segue Bechamai quella opinione di Bechamai e questo il messaggio subdolo che la Mishnah dà di aggiungendo queste due parole. Da qua delicatamente. Adesso vediamo, sì, è anche legato a questo, giusto? Ora allora, ora, questo questa prima riga che abbiamo visto, cosa cosa dice? Quando è permesso ancora ai coanim di mangiare anche se è già vietato a noi, comunque noi possiamo ancora beneficiarne e anche in maniere che uno potrebbe pensare che sarebbe vietato, come dare da mangiare agli animali e venderlo al goy. Benissimo. Ora la Mishnah prosegue e dice A Varsemano, dal momento che è passato quell'orario di mangiare per i Kohanim, vuol dire passata la quinta ora, giusto? E' iniziata la sesta ora, allora scatta anche il divieto del Hanna'a, cioè il godimento, il godere. Assur Bahanna'atò, da quel momento in poi è già vietato anche trarre beneficio, anche se il divieto, come abbiamo detto, diretto della Torah scatta solo un'ora dopo, Però anche il divieto di godere è anticipato un'ora prima dell'orario del Hazzot, del me della mezzogiorno del mezzogiorno al Aniko, perché i Hahamim hanno decretato per allontanare la persona dal po dalla possibilità della vera del peccato. E la Gemara spiega che dalla sesta ora in poi, quindi dall'inizio della sesta ora, quindi un'ora prima del Hazzot è già vietato come se fossimo nel Hazot stesso, quindi sia di mangiare, sia di trarre qualsiasi tipo di beneficio o di godere. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire ecco dove entra il caso strano, che però si basa su una cosa semplice. Se una persona si sposa la vigilia di Pesach, qual è il l'atto che fa sì che sia considerata una coppia sposata. I kidushin, cosa sono i kidushin? E la birahá cos'è? Ariel, eh? Abbiamo oh. la berakhot, oh. abbiamo E la C'è una cosa che fa sì che siano sposati. Qual è questa cosa? La volontà, non mi ricordo. No, non è la volontà. Certo ci deve sta Speriamo che ci sia pure la volontà, però c'è un Kesefer rapporto e la Che è sef che vuol dire? I soldi, l'Ariello, i soldi. Il trasferimento di proprietà. Sì che noi usiamo dare l'anello, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa che ha un valore minimo. Qualsiasi cosa che ha un valore minimo. Ok? Allora, se una persona a sposa e non ha fatto in tempo a prendere l'anello, invece di darle l'anello, gli dà una bella pagnotta. Vedi? <ride> Allora se fosse oggi che siamo nel mese di Adar, non no, c'è problema, Mekudeshet e no, no, il Kidushin no. sono validi. Se è la vigilia di Pesach quando è già scattato l'orario di divieto di godimento dal Chametz e lui fa i Keducin con la bella pagnotta e Mekudeshet sono sposati? No, non sono sposati. La Mishnah Kui ci sta insegnando che non solamente se quei fa questo dopo l'orario ufficiale della Torah Chazzot, mezzo giorno lagico, ma anche se lo facesse entro la l'ora precedente, quindi l'ora in cui i Chahamim hanno decretato che è vietato trarre alcun tipo di godimento o beneficio dal Chamesh, anche lì non è mekudeshet. Non è considerato un matrimonio valido, come non sono sposati ancora bel guai. Ma che risposta pesante. Questo vuol dire eh, esatto, questo stiamo spiegando per dire quanto è forte il decreto dei Hahamim che dico no che vieta to godere dal Chameitz che fa sì che manco quello. È un divieto assoluto. Sì, non, non è che sia nulla, è diverso, non non proprio prende proprio. A nulla vuol dire che prende e poi lo sia nulla. Non prende. Sì? Posso. Prego, domanda, dica. Domanda. Sì. Adesso io vendo vendo, diciamo, sì. al Goy. Sì. Sì. Prima di della scadenza, no? Sì. Il Goy mi paga. Ok. Questi soldi dopo me li tengo e passa l'orario, diciamo, della Tu hai Come funziona? Tu hai ottenuto un guadagno dalla vendita del Chametz. Sì. Prima dell'orario del del divieto del godimento, del divieto di sì. beneficiare. Sì non c'è nessun problema, però questi soldi stanno qui, non fa niente, il guadagno prima. è stato ottenuto prima, allora prima stessa cosa è... puoi dire se vabbè, hai venduto vabbè. il hametz un mese prima, hai fatto una grande vendita, hai preso un milione di euro eh, e, e 900 mila ancora stanno in banca, allora mica hametz devi bruciare certo. quei 900 mila euro, il pesach, okay, no, è e il guadagno ottenuto <ride> nell'orario permesso, è un guadagno ottenuto, È un guadagno valido. È permesso. È stato fatto prima del divieto? Il, il problema è se è fatto durante l'orario e del divieto. Sì. Allora Andiamo devi chiedere al la... rabbino. <ride> prima fai la vendita. Prima fai la vendita. Sì, prossima domanda. Qui ci divergiamo un attimo. Sì. Però se c'è un divieto di mangiare chametz fino a una certa ora, no? Sì. Se non sbaglio, non puoi mangiare neanche da una certa ora, una certa ora. non puoi mangiare neanche, tra virgolette, la M'zah prima della della Questo è un altro discorso, sì. sì, sì ok. Mettiamo che come sappiamo la Milano può essere a Milano fa fatto ottavo giorno. Ok. L'ottavo giorno è la mattina che entra Pesach. Benissimo. Il Kidush come si fa? La vigilia di Pesach? Eh, se, eh, sì. La mattina devi fare a Milà, che è la vigilia. Le sì. E chi tu scomelo fai? Ne fa, fa mezzo. mezzo. Eh. Ah, non si può fare. Fino a, Fino a si una viene. certa ora, si può fare a mezzo. Qual è il problema? A Milà se lo eh, fai mattina. Fare... No, ma con quello che avanza che fai? Okay. Lo bruci. Lo bruci eh, come proprio. quello che ti avanza a casa. Sì. Eh. Fai un, non fai avanza niente. Sicuramente no, in un esatto. caso così, è vero, che bisogna pensare prima, perché C è tutto pronto per pesa, che eccetera. Ah, eh chi lo fa? Bisogna farlo, no, si fa, però si fa una il minimo, minimo indispensabile vuol dire cioè. bisogna fare netilat adaim okay. e mettersi a tavola allora si prende una piccola pagnotta per ognuno dei presenti e tutto il resto può essere kasher del Pesach ok vuol dire si le camera, verdure possono essere kasher del Pesach non devono essere tutte chametz in si una, una nave, camera diciamo che sì un luogo un vabbè ok e poi pure quelli la... procediamo. procediamo signori procediamo <coughs> Na Mishnah quindi dice avarsemano dal momento che è passato il tempo del <coughs> decreto, cioè l'inizio della sesta ora che Hahamim hanno decretato che già scanta il divieto, si allarga il divieto, si allunga il divieto non solo di mangiare, ma anche di trarre alcun tipo di godimento. Allora assurbanato è vietato godere, abbiamo fatto anche l'esempio dei Kiducin, vel poi aggiunge velo yasik bo tanur ve kiraim e non può neanche usare il chametz per alimentare il fuoco nel forno. Il e tanur e kiraim sono due tipi di forni. Ok? Che perché? In teoria tu adesso cosa devi fare? Devi bruciare il chametz. Ok? Allora lo sto bruciando, lo metto nei carboni che comunque stanno bruciando sotto alle pentole. Cioè no, questo sarebbe vietato visto che Il divieto di trarre beneficio è assoluto. Allora se tu lo bruci, lo bruci in un fuoco che non ti serve. Mm -hmm. Ma se lo bruci in un fuoco che ti serve perché ti sta alimentando la tua cottura, e è un godimento, è un, è un beneficio che trai dalla cosa, quindi anche questo sarebbe vietato. Ok? Anche se stai facendo la misva di bruciarlo mentre lo sta però stai godendo, allora è, è vietato ancora. Ora Visto che abbiamo detto che è passato l'orario in cui si può mangiare, è passato l'orario in cui si può godere e non si può né mangiare né godere, ora da questo momento se si è rimasto chametz bisogna eliminarlo. L'eliminazione del chametz si chiama biur chametz. Ora il termine biur si traduce con bruciare, ma non vuol dire solamente bruciare, lo stesso termine biur vuol dire anche semplicemente eliminare. Allora la domanda è Cosa, quale atto bisogna fare per eliminare il chametz? Mm. E su questo troviamo qui nella Mishnah una discussione tra Rabbi Yehuda e gli altri maestri della Mishnah. Vediamo. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dice: "En biur chametz, non esiste il concetto di eliminazione del chametz." ella se non che attraverso l'atto di serefa bruciatura è l'unico modo di eliminare il chametz e ora vedremo che rabbuda dopo approfondiamo a un motivo ovviamente perché di che questo dice questo e vedremo la la motivazione che la riportata nella gemara concludiamo la discussione va chachamimomerim mentre invece i chachamim di ikono no Non necessariamente bisogna bruciarlo, si può eliminare anche in un'altra maniera, e fanno due esempi. Av, anche, mefarer, vesore la ruach. Potrebbe mefarer, come si dice mefarer? Sbriciolare. Sbriciolare. Vesore la ruach. Seminare al vento. Seminare al vento, buttare al vento. Così lo elimina dalla propria proprietà. Ed al proprio possesso diventa come una cosa polvere che vola nel nell'aria, nel vento. Oppure o oh, Mathil laiam lo butta nel mare. In un modo o in un altro lo ha eliminato. Però il pesicolo E i pesci possono godere, non sono tuoi. Se i pesci fossero tuoi di allevamento, sarebbe vietato. Bravissimo. Avete iniziato a capire come pensa la Mishnah. Molto bene. Molto bene. Che di pure se lo peschi il pesce, anche per No, non puoi pescare. Qual è il motivo? Qual è il motivo per cui Rabbi Judah dice l'unico modo di eliminare è attraverso la bruciatura, anche perché la parola biur levaer non vuol dire necessariamente solo bruciare, perché lì sarebbe stato il verbo più preciso sarebbe lissrof. Sì. Il verbo levaer vuol dire eliminare e può essere una una cosa che avviene in diverse maniere, come anche i Chahamim dicono. Rabbi Judah fa un paragone con un altro contesto nella Halakha in cui serve la bruciatura, è e lì, cioè serve l'eliminazione di un cibo e lì deve essere per forza attraverso la bruciatura perché la Torah dice chiaramente usare il fuoco. Qual è quel contesto? È un contesto che si applica nell'ambito del kodesh, cioè del cibo sacro legato alle korbanot. E infatti, in quei Non di quello che viene bruciato sull'altare, stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando del caso in cui, visto che ogni corban, che la persona consuma una parte del corban, ci sono corbanotti in cui non si consuma nessuna parte, il corban o là viene completamente consumato sul misbeach, ma ci sono delle corbanotti in cui o i kohanim oppure a volte anche le persone normali che portano il corban consumano una parte... Esempio più comune è il korban Pesach, che è chiaramente quello che è consumato tutto dalla persona, dalla famiglia. C'è una scadenza entro il quale bisogna mangiare il korban. C'è una scadenza. Alcune korbanotti il giorno successivo, alcune korbanotti abbiamo due giorni e una notte. Dipende dal tipo di korban. Cosa succede quando va oltre e rimane? non è stato consumato si chiama notar perché la torah dice ve annotar mi meno cioè ciò che rimane notar vuol dire la rimanenza come yoter quello che è in più quello che è rimasto ve annotar mi meno ad boker dice la torah ba es ti sarf va bruciato nel fuoco più esplicito di così non si può ok allora rabbie judah fa il paragone con il notar Perché? Perché anche del Chametz è scritto un termine simile, lototiru. Visto che anche il Chametz rientra in un termine simile lototiru, non lasciare. Perché quando gli ebrei stavano uscendo dall'Egitto gli è stata data l'istruzione di tenere il Chametz eccetera eccetera, c'è scritto lototiru mimenu ad boker, non lasciare. Allora il non lasciare viene paragonato secondo Rabbì Uda al non lasciare delle corbanotto, beh lì è esplicito che bisogna bruciarlo col fuoco e dice anche qui bisogna applicare la regola della della bruciatura con il fuoco e non è, è permesso un altro tipo di eliminazione. I Chachamim dikono, non siamo d'accordo. Perché visto che perché non sono d'accordo nel nel nella mentalità talmudica Rabbì Uda Segue una logica chiara, perché allora i Chachamim dicono, no, non siamo d'accordo, dovrò avere una motivazione. Qual è la motivazione? I Chachamim dicono, nel versetto che parla del notar, cioè della rimanenza nel contesto del korban, c'è un termine che rende esclusivo il concetto, l'istruzione la rende esclusiva solo per quel caso. Perché? Perché il versetto dice, vessarafta et hanotar ba'esh. E tu brucerai la rimanenza riferito a quello del corbano ovviamente nel fuoco. Qui i chachamim dicono c'è una parola in più. La Torah avrebbe potuto dire visto che si tratta del contesto sappiamo già che si parla del notario in quel contesto, la Torah avrebbe potuto abbreviare come fa sempre e dire vesarafta otobaesh e lo brucerai nel fuoco cosa lo Il lo è riferito a notar di cui si parlava nel versetto, perché devi ripetere la parola notarbe sarà fatta et hanotar. E questa rimanenza che devi bruciare nel fuoco, i maestri dicono questa parola in più nella Torah vuole escludere che solo questo devi bruciare nel fuoco, ma un'altra cosa che devi eliminare, come per esempio il chametz, puoi eliminarlo in un'altra maniera. Ok? Chiaro perché o non è, è la chiaro? Già perché si brucia in questo modo. Per quale motivo dice così specifico? Ma fino a qui è chiaro? Sì, sì. Sì, chiarissimo. Ok. Allora qual è la tua domanda? Perché la ragione insiste su questo particolare. Chi? Da Brucharet. Rabbi Judah? Judah. Il notare. Presidenza. Ma a me insiste. Ah, sul notare, non sì, sul sì, Chamez. Sul notare, perché specificamente questo notare <coughs> e non gli altri? Questo è indicato nella Torah. Non sappiamo il motivo specifico perché la Torah vuole dire che il notar deve eliminare totalmente con il fuoco, mentre, come dicono i hachamim, il hametz non lo deve eliminare col fuoco, puoi eliminarlo in un'altra maniera. Può darsi che il notar, eh, visto che il notar diventa un divieto assoluto, forse il modo più pratico di eliminarlo è attraverso la bruciatura. Anche il notar è carne, non è una cosa che puoi sbriciolare e roba di sacrifici ci dice. E la carne, sì, eh. È... No, ma poi Però non e lo so, va? non so la risposta, non so perché la Torah insiste sul bruciare e non tagliare, bisogna approfondire, anzi, vi do i compiti, potete Vabbè, approfondire anche sì, voi. Guardate è, i commentatori. Il fuoco è è quell'elemento che poi consuma fino alla fine. Non sempre lascia quello. Ok, cosa, sì, ma. però la domanda di William è valida, dice perché la Torah insiste sul bruciare, secondo i Kachamim, solo sul notare, non su altre cose che vanno eliminate? Ah, una domanda legittima, bisogna approfondire. Bravo. Ora la Mishnah dice così. Seconda Mishnah, Mishnah Bet. Allora, Bet. Qual è la regola Tchametz che esiste durante Pesach cioè non è stato eliminato? Nella Mishnah precedente abbiamo detto il Tchametz entro una certa ora se rimane deve essere eliminato. Cosa succede se non è stato eliminato ed è passato Pesach? Allora la Mishnah dice: innanzitutto il caso più semplice, aspetta Sì. Di prima. Sì, ma quindi però alla fine noi facciamo quello dice Rabbie Uda. Alla fine la facciamo quello che dice Rabbie Uda, questo è l'uso più comune, ma la Halakha segue i Chajamim. È permesso fare anche in altra maniera. Ah, quindi, sì. Quindi è permesso fare anche in altra maniera. Per però è più pratico bruciare, infatti su tutti usano bruciare quello che rimane. Eh. Ok. Ora i maestri dicono così, Chametz shel Nochri. Il Chametz che appartiene a un non ebreo Se avar alav ha Pesach, sul quale è passato il Pesach, cioè il chamez che esiste durante Pesach e Pesach passa, avar. Questo è un chamez, mutar bahana, per noi è permesso godere da questo chamez dopo Pesach. Visto che apparteneva a un non ebreo, e tu vai alla Carrefour, alla, alla uscita di Pesach dopo che hai fatto Avdala, e compri qualcosa che è chamez. È permesso? Perché quello era proprietà di un goy durante Chametz. Tu l'hai acquistato dopo Pesach? È permesso avere il godimento e ovviamente anche cibarsi, giusto? Uh -huh. Quindi quando dice è permesso godere, non è limitato al godere. È permesso anche mangiare, perché dice solo permesso godere, lo vedremo tra un attimo. È tutto esatto. Eh, Però perché ha messo il goy? Chametz il goy dopo che passa Pesach, sì. possiamo godere? Di nuovo per noi è scontato perché siamo abituati così, però ecco questo è dietro la No? Ma c'è gente che il chametz lo mette da un'altra parte e lo gode dopo. Okay. Pesach. One moment. Questo è. One moment. Patience. Ah, sì. Va bene. Ve scegli Israele, ma se questo chametz che è stato in esistenza durante Pesach appartiene a Israele, a un ebreo e avar alla Pesach, il Pesach passa mentre il chametz esiste in possesso in proprietà ebraica. Dopo che passa Pesach, questo chametz non solamente è vietato mangiarlo, ma assurbahana'a è vietato anche entrare alcun qualsiasi tipo di godimento. Ecco perché prima ho detto vietato godere, perché vogliamo dire questo punto qua, che è ancora più rigoroso. Che se il Khametz appartiene ad un ebreo e rimane fino a dopo Pesach, dopo Pesach cosa bisogna fare? Bisogna bruciarlo, perché è vietato, anche dopo Pesach bisogna bruciare quel Khametz, perché è vietato trarre alcun tipo di godimento, non solamente è vietato mangiarlo. Ce ne è mar, come è detto, nella Torah, ve lo yera e le ha se or, cioè, dal momento in cui e qualcosa di lievitato se or era visto era in tuo possesso durante chametz i chachamim hanno applicato un decreto diciamo così non è un divieto della torah è un è una come una multa che i chachamim hanno messo chi lascia il chametz in propria proprietà durante pesach dopo pesach è vietato godere anche non solamente mangiare che sarebbe vietato dalla torah Ok Tutti fanno il contraste No fanno la vendiga Ecco perché quelle cose, pasta, cose casa, a pasta di coltetti di mani incari metano da metti in macchina. Allora, ecco. Che vendi? Scusate, concludo, concludo, concludo. Poi vedremo nella prossima scena, la prossima Mishna un approfondimento su questo tema, però in generale l'idea della vendita del Chametz viene da qui. Cosa vuol dire mettere da parte? Mettere da parte senza fare niente non vale nulla. Se uno mette da parte e rimane così, non lo può mangiare e non può non può neanche venderlo dopo pensa di bruciarlo. Il problema della vendita chametz nasce dal momento in cui noi non casherizziamo tutte le nostre cose che sono di chametz, pentole, eccetera, ehm um, altri elementi, anche chametz vero e proprio. Sarebbe sarebbe l'ideale sarebbe di non avere chametz in proprio possesso. Ok. Arse allora, tu hai, sono rimasti 3 kg di pasta. Allora, ho lì finisci prima di Pesach, ho lì i regali alla vicina, così togli il pensiero e fai la vendita del chametz con il rabbino prima di Pesach, perché nel caso che c'è quel chametz che io non sai, oppure i le pentole, le tutte le cose dove ci può essere qualche chametz chissà, allora sai che è venduto, non è in tua proprietà durante Pesach, anche se è dentro casa. Però hai chiuso e segnato questo è il chametz e va bene. Questa è la cosa ideale, di veramente non avere chametz durante Pesach. Il rabb si fa il... la vendita e delegato da te, tu firmi la delega, il rabb lo vende per te a un non ebreo. Ho oh, capito. Quello che tu fai con il rabb non è una vendita, è una delega di vendita. Sì, oh. Se però tu sei un hai una pizzeria, hai 30.000 tonnellate di di farina, brucia la pizzeria. Casa, non non la devi bruciare la pizzeria. La pizzeria. <ride> per questo esiste la vendita del chametz vero e proprio, che si può anche vendere chametz vero e proprio attraverso questa stessa delega, proprio perché non sia in tua proprietà durante Pesach. E quella è una vendita vera, non è una vendita fasulla. E dopo Pesach il rav riacquista. Il Khametz dal non ebreo, se il non ebreo è d'accordo, il non ebreo potrebbe anche dire no, non lo voglio rivendere. Rimane suo, ok? Per dire. Però questo è un tema che approfondiremo un po' più in là. Con questo oggi concludiamo... Come?